Imperiul Iadului, Pista 7 Gata, ascultați-mă adunătură de porci. De drept, ar trebui să fiți toți morți acum. Dacă ar fi după mine, v-aș scoate afară și m-aș descotorosi de toți. Rai Spurărul însuși a decis să vă mai acorde o șansă pentru a dovedi că sunteți demn de a fi lăsat să mai trăiți. Sper că vă simțiți bine și în formă, deoarece aveți un marș lung de făcut, până la locul unde nu veți mai fi ispitiți să fugiți la inamic. Veți ști unde mergeți când veți ajunge acolo, nu înainte. O să mergeți fără cizme. Armata bulgară mărșăluiește fără cizme, așa că de ce nu ați face-o și voi? Aceia dintre voi care veți ajunge cu bine, veți fi dotați cu tot ce aveți nevoie. Dacă vreunul cade pe drum, va fi împușcat. Și dacă e vreunul care nu se simte în stare să meargă fără cizme, să iasă înainte și să spună. S-a făcut o liniște temătoare. Apoi din umbrele pivniței a apărut încet un om. Capitanul a privit cum se apropie. Eh, cei cu tine? Omul a înainta șchiopătând. Piciorul drept era rupt și plin de sânge. Nu mai era nevoie de vorbe. Vai, vai, ăsta nu pare prea sănătos, a zis capitanul. Trebuia să fi fost îngrijit de mult timp. A chemat un sanitar și i-a făcut semn spre om. Brigada lui, Dirle Vanger, nu avea doctori. Toate operațiile erau făcute de sanitari, și neîndemânatici și nepricepuți, fără anestezie. Considerau că asta îl întărea pe om. Ce crezi?" a mămurat capitanul. O să poată merge?" Sanitarul a vrut un deget în carnea crudă a piciorului bătămat. Omul a scos un țipăt de durere și sanitarul s-a ridicat rânjind. Mi-e teamă că nu, domnule. E total inapt." Capitanul a făcut o față compătimitoare. Păcat a zis că avem o pierdere chiar înainte de a începe. Totuși, dacă omul nu poate merge, nu poate merge, așa că să terminăm. A intrat în pivniță o santinelă. Nenorocitul invalid a fost îngenunchiat printr-o îmbrâncitură și capul i-a fost împins înainte. A răsunat o împușcătură. Această problemă specială a fost rezolvată. Asta e!" a zis capitanul. Mai este altcineva care nu se simte în stare să meargă?" Se părea după tăcere că toți aveau o sănătate înfloritoare. Când însă coloana șovăitoare a pornit în cele din urmă la drum, a lăsat în urma ei o dâlă lungă de sânge. Supraviețuitorii au fost predați regimentului 27 de tankuri, la puțin timp după miezul nopții. Au fost aruncați într-un șoprun să doarmă, iar dimineața următoare au fost dotați cu arme și uniforme. Acum erau toți gata să moară pentru țară. În aceeași seară am pornit din nou spre front. Cine jură pe zvastică, pe viitor trebuie să renunțe la orice altă loialitate. Himmler, discurs adresa voluntarilor Iugoslavi la Zagreb, 3 august 1941. 2000 de polonezi fuseseră înghesuiți într-o baracă, la câteva mile dincolo de pădurile care mărginesc Varșovia în partea de nord. Satele din jur fuseseră golite de bărbați și femei, mai rămăseseră doar copiii. Sunt printre voi care înțeleg, Germana a întrebat Haustun, führerul Sor, mulțimea înspemântată. Și-a tras șapca gri cu sinistrui cap de mort pe Cozoroc, în jos pe frunte, ca să-i protejeze ochii de strălucirea soarelui de după amiază. Un polonez bătrân s-a dus în spre el, târșeindu-și picioarele. Știu câteva vorbe, domnule, s-ar putea să vă fiu de folos. Bine, spune oamenilor să se așeze pe trei rânduri, spune-le să se țină de mâini și când dau ordinul de plecare, spune-le să meargă spre pădure, lăsând cel puțin 10 metri între fiecare rând. Și ce trebuie să le spun să facă atunci când vor fi în pădure, domnule? Spunele să culeagă căpșuni. Fructele sunt excelente pe vremea asta a anului. Bătrânul a tradus cu fidelitate acestor din bizar. Fețele îngrijorate ale oamenilor s-au destins, treptat. S-au încolonat ascultători, pe trei rânduri, ținându-se de mâini și râzând. Ciudați oameni, naziștii ăștia, să adune două mii de bărbați și femei doar ca să meargă să culeagă căpșuni în pădure. Niciunul dintre ei nu știa, pentru că nimeni nu găsise de cuvință să le spună că pădurea fusese plantată cu mine, de luptătorii polonezi din rezistență. Prima coloană a pornit mână în mână, încă zâmbind ușor de ușurare. Cei câțiva mai înceți și cei câțiva care erau instinctiv neîncrezători erau împinși înainte de esesiști înarmați cu puști. Esesiștii țineau pasul cu coloana. Ei înșiși nu știau deocamdată nimic despre mine. Știau doar că în urmă cu câteva zile fuseseră condamnați la moarte și că, deodată și inexplicabil, fuseseră grațiați. Dar nu erau ei cei care trebuiau să judece de ce. Bătrânul era în centrul primei coloane. Ținea mâinile ambilor să-i fi, unul într-o parte și celălalt în cealaltă. Pășea cu grijă, așteptându-se ca pământul să se deschidă în fiecare clipă sub picioarele lui. Îi cunoștea pe germani, știa că merge la moarte... Și-a luat inima în dinți când au ajuns la marginea pădurii și brusc, instinctiv parcă, întreaga coloană s-a oprit. Gărzile SS în încoace și încolo, în spatele lor, trăgând cu puștile în aer și lovind oamenii cu picioarele. Fără nicio tragere de inimă mulțimea și-a continuat încet drumul. De-abia au intrat doi pași printre copaci că întreaga zonă a și explodat în fața lor. Fiii bătrânului au fost mulși din mâinile lui. Trupuri sfărâmate au fost aruncate în aer. Oamenii țipau, plângeau și fugeau cu de panică prin acest infern. Au fost multe explozii, multe țipete, un adevărat iad. A fost mânat la moarte al doilea rând de victime. O tânără cu o așche lungă de lemn înfiptă în șold a fost aruncată cât colo. S-a târât înainte pe pământul împroșcat de sânge, gemând de durere și cerând îndurare. Dar îndurarea nu era ordinul zilei. A fost azvârlită înapoi interoarea care bântuia printre copaci. Coloana a treia s-a trezit prinsă între un câmp de mine, într-o parte și un șir de arme SS în cealaltă. Câțiva au alergat spre puști și a fost ciuruiți cu gloanțe. Câțiva au fugit în pădure și au fost făcuți bucăți în timp ce se târau și se potigneau de trupurile ce se zbârcoleau. Hauptstuhl, fiorarul, Osor, și-a dat șapca pe ceafă în timp ce privea atena masacru. Zâmbea, văzând cu mar de pădurea. 2000 de detonatoare umane, am murmurat. Cel mai eficient detașament de detectare a minelor pe care am avut vreodată plăcerea să-l comand. Maiorul din corpul de pionieri Regimentul era din nou în mijlocul mlaștinilor. De data asta mlaștinile Tomarca. De fapt, o mlaștină se aseamănă foarte mult cu alta, aceeași umezelă lipicioasă aceleași nesfârșite eroiuri de țânțari. Ne obișnuisem acum cu ei și, în perioada de liniște, reușeam chiar să găsim compensații pentru faptul că eram în acel loc. Odată ce te stabileai acolo și sălbăticia locului, supraviețuia șocului invaziei, ajungeai să-ți dai seama că, de fapt, locul era o rezervație naturală fascinantă. Existau rândunele și broaște din abundență. Într-o zi, două berzi au coborât să cerceteze mitralirea grea și de atunci au făcut obiceiul de a pescui broaște exact sub ea. Cuibul ne era sus, în copacii de lângă liniile noastre de front. După primele zile, păreau să se obișnuiască cu răpăitul continuu al mitralierelor și cu exploziile proiectilelor. Era uimitor cât de repede se împăca viața animalelor cu distrugerea cauzată de oameni și mașinării. L Au acceptat cu ușurință aceasta ca pe un nou model de viață zilnică. Era o familie de iepuri care ne vizita în fiecare dimineață cerșind resturi de mâncare. Le aruncam bucăți de varză pe care le înfulecau cu comie în ciuda activității ce se desfășura în jur. După aceea, fugeau spre liniile rusești, unde, fără îndoială, li se dădea a doua masă. Până la sfârșitul șederii noastre acolo, am adunat o adevărată menagerie. Pe lângă berze și iepuri, mai era o familie de vulpi, care venea în fiecare seară după asfințit, să curețe locul de restul de mâncare. Pe unul dintre pui l-a botezat Toșa. Era o ființă minunată, complet albă, de la cap la coadă. Într-o zi, micuțul a făcut greșeala de a încerca să-l prindă. S-a ales cu o mușcătură urâtă la picior și de atunci a trebuit să se mulțumesc să-l privească de la distanță. Dincolo de postul de transmisie se găsea vizuina unor bursuci. Deschideam cutii cu lapte condensat și le lăsam la intrare pentru a ispiti să iasă afară. Astea erau micile distracții ale mlaștinilor, că despre rușii vedeam mult mai puțin decât pe animale, dar știam foarte bine unde erau. În fiecare noapte, fără greș, între orele 19 și 21, deschideam focul cu mortierele și în fiecare noapte, de îndată ce încetam, ne trimiteau răspunsul lor. Era într-adevăr un procedeu manierat și previzibil. Nu era necesar pentru nimeni să se sinucidă dacă lua măsurile cuvenite. Doar idioții neinstruiți din 999 intrau în buclucuri. Ei insistau să parte căștile de oțel, doar pentru că fuseseră dotați cu ele. Așa cum străluceau în atmosfera umedă a smâncurilor ofereau inamicului o țintă prea ușoară ca să nu o nimerească. Într-o noapte, purta și cu mine, stăteam de gardă lângă postul de mitralieră avansat niște apăsătoare ni se părea de-a dreptul oprimantă și poate nu eram atât de recunoscători cât ar fi trebuit necunoscutei păsări, care din când în când ne cântau o serenadă din mijlocul mlaștinilor. Avea o voce ciudată răgușită și stridentă. Cânta cu perseverență două note urmate de un tril, care după o vreme a început să mă calce pe nervi. Pasărea furisită, am zis, ca un afurisit de măgar care sughiță. În cele din urmă au apărut Micuțul și Gregor să ne schimbe, dar am rămas cu ei să le ținem companie. Urma să ne întoarcem în gardă după două ore și nu merita să ne ducem și să ne întoarcem. Porta și-a scos zarurile și o bucată de postaf verde și ne-am așezat să jucăm. Erau zaruri frumoase, Fildeș, cu numerele lucrate în aur, fusese răluată de porta de la Cazinoul din Nisa. Am întins postavul pe o ladă de muniție și după fiecare aruncare a zarurilor, fie micuțul, fie Gregor se duceau până la parapet și aruncau o privire dincolo să vadă ce făceau rușii. Ca de obicei nu făceau absolut nimic. După toate probabilitățile jucau cărți. Pasărea din naștin continua să zbiere, altfel noaptea era liniștită. Timpul trecea încet, eram foarte atenți la cel mai mic zgomot și chiar minunatele zaruri de fildeși nu reușeau să ne rețină atenția. Gregor își rodea mereu unghiile și scuipa bucățile. De fiecare dată când pasărea din laștini își deschidea ciocul săcânte, el se scutura tulburat și zicea, pentru numele lui Dumnezeu. După o vreme chiar și portașa a pierdut interesul față de joc. A început să umble încoace și încolo prin întuneric, pe lângă mitralieră. Era necesară o schimbare, dar aceasta nu venea. În cele din urmă, în disperare, a dansat cântându-și din flaut și deodată mlaștina s-a trezit la viață prin cântecul păsărilor. Am ascultat fermecați. Poate ascultau și rușii, dar n-au făcut nicio încercare de a deschide focul. Și apoi, cu totul pe neașteptate, micuțul și-a dus un deget la gură și cu mâna i-a făcut un semn prevenitor lui Porta. Eu însum n-am auzit nimic, în afară de ciripitul amețitor al păsărilor, dar micuțul avea un instinct de animal pentru sesizarea pericolului și toți trei au tăcut plin de respect în timp ce el asculta. În cele din urmă am auzit uruit de avioane în depărtare. Porta și-a dus flautul înapoi la gură. Ștucasuri, a zis disprețuitor, micuțul s-a încruntat. crezi? Înainte ca porta să poată răspunde, cerul întunecat a fost brusc spășiat de o explozie de lumină orbitoare. Era albă ca ziua și noi stăteam expuși în mijlocul ei. Ștucasuri pe naiba a strigat Gregor și s-a aruncat să se adăpostească sub parapetul tranșei, noi ceilalți căzând clare peste grămadă deasupra lui. Undeva în spatele nostru, bateriile antiaeriene au deschis focul. Huruitul avioanelor s-a intensificat până a ajuns un voiet vibrant de motoare. Le-am văzut trecând pe deasupra noastră, val după val, la naiba cu portașii ștucasurile lui. Erau bombardiere rusești. S-a dus din niștea nopții. S-a terminat cu zbieretul păsării măgar. Cu care ne zgâriase pe creier. mlaștinile s-au trezit la viață sub o de bombe, fiind transformate într-un cuptor, într-o mare de flăcări. Ieșiți naibii de aici, a strigat porta. Și am ieșit. Aerul era plin de fragmente zburătoare. Întreg plutonul 3, 32 de oameni, a fost ucis dintr-o singură lovitură. Peste tot alergau și strigau oameni. Adăposturile și tranșeile, posturile de comandă, depozitele de muniție și carburanți, erau distruse de bombele inamice. Nici nu trecea bine un val de avioane pe deasupra noastră, că la numai câteva secunde apărea altul. N-a fost nicio întrerupere, nicio clipă de răgaz. Puteai doar să fugi de la un adăpost la altul, într-o încercare de șartă de a ajunge undeva. Exact unde numai Dumnezeu știa. Întreaga linia frontului era făcută ferfeniță. Zăpăceala era totală. Am aflat după aceea că întregul efectiv al celei de a patra flote a forțelor aeriene sovietice fusese trimis împotriva noastră. 700 de bombardiere atacaseră în noaptea aceea. Oriunde te uitai, nu vedeai decât distrugeri, morți zăcând în grămezi, nebunți opăind ca răniți țipând, oameni speriați, tupilându-se, ofițeri strigând ordine care nu erau executate pentru că nu mai rămăsese aproape nimeni să le asculte. După cele șapte sute de bombardire, a urmat artileria grea ca să desăvârșească dezastrul. Puteam doar să ne gemuim în cele câteva tranșee rămase și să sperăm că vom scăpa cu bine. Bagubele provocate de bombardament determinase o surpare masivă și apla din mlaștin începuse să se strângă acolo. Mirosul de sulf era insuportabil, stăteam gemuiți în nămol și tușeam până când mațele păreau să ni se ridice în gât. Când în cele din urmă, barajul de foc a încetat, ne-am târât afară ca niște stafii dintr-o altă lume și furioși am adunat puținul care ne mai rămânsese. Copacii erau răsuciți și carbonizați în forme grotești. În apropiere se găsea un tank Panther, despicat cu precizie în două. Toți cei cinci ocupanți erau morți. Unul fusese despicat în două odată cu tangul. O grupă de vuiști, mânată de un sergent, căuta ofițerii morți, cărora la urma urmelor trebuia să li se facă o înmormântare decentă. Ne-au acordat doar un scurt răgaz înainte de a se năpusti din nou asupra noastră. Au trimis spre noi peste mlaștiin o ceață galbenă, deasă, și Dumnezeu să-i ajute pe proștii care își aruncase rămâștile contra gazelor. Ceața galbenă conținea o substanță chimică ce îți pătrundea direct în plămâni și niciun om nu putea supraviețui fără vreo formă de protecție. Sergentul Ling a încercat aceasta, dar a fost atât de îngrozitor să-i în suferințele, încât în cele din urmă a trebuit să-l scăpăm de chinuri. Din ziua aceea s a mai despărțit de măști. În spatele valului de otravă ce se rotea ca un vârtej, auzeam sunete clare de activitate a inamicului, pe care ne era greu să le identificăm. Eu aș fi zis că era vorba de mișcări și de trupe, dar geniștii arunca sără de mult în aer. Singurul pod care făcea legătura între mlaștini și o altă cale de trecere nu exista. În cele din urmă, postul de observație avansat a trimis informația că zgumotele pe care le auzeam erau o concentrare de tancuri. Tancuri, a zis L.V. neîncrezător. Ce paș închipuie că vor face cu tancurile? Nu vor reuși niciodată să le treacă peste mlaștini. După o jumătate de oră, ceața s-a dispersat și, într-adevăr, tankurile înaintau din dinspre pozițiile inamice pe partea cealaltă a mlaștinii. Tunurile grele au fost pregătite pentru tragere și deja prima praie de grenadă venea peste noi. Încet, în timp ce priveam cu ochii neîncrezători, tancurile au coborât spre noi și, pe urmele lor, rânduri strânse de infanterie. Mai încolo, în propriul nostru sector, Vuiștii care mai rămăseseră complet demoralizați se-a zmeorcă iau, fără să-și ascundă spaima. Cei mai mulți dintre ei vedeau prima oară tankuri în acțiune și uriașele creaturi verzi, li se păreau monștri primitivi gata să se cufunde în nemol. Ni s-a trimis în sprijin o grupă de aruncătoare de flăcări, iar la 200 de metri a fost instalată în grabă o baterie anti-tank. A fost însă distrusă înainte să poată deschide focul de unul dintre tankurile T-34 care înaintau. Sunt nebuni, a strigat LV și era un strigăt clar de disperare. Acționează ca niște tâmpiți, nu să reușească niciodată să treacă. Primul dintre monștri și-a plecat nasul în jos și a intrat impetos în glaștină. De o parte și de alta s-au ridicat stropii mari de nămol și, spre uimirea noastră, tancul s-a îndreptat și a început hotărât drumul spre noi. Părea un vas supraîncărcat, ce navighează greoi pe o mare agitată. Rula și înaintea a nevoie, cu apa acoperindu-i șenilele și totuși continua să vină. Cum naiba? Barcelona s-a întors stupefiat cu fața spre noi. Podul a fost aruncat în aer. Nu exista niciun drum încoace. Legionarul a ridicat din umeri. Evident, a zis, s-au apucat și au construit un altul. Probabil îl avuseseră deja pregătit. Un pod putitor pe care l-arunca să peste mlaștini în timpul infernului cauzat de bombardamentul aerian. Prin binoclu puteai distinge firele de sărmă strălucitoare, cu care îl priponiseră în jurul trunchiurilor de copaci. Îi costase probabil viețile multor oameni, dar rușii ca și naziștii nu puseseră niciodată mare preț pe viața oamenilor. În definitiv, omenirea era de departe cea mai ieftină formă de materie primă. Pe măsură ce cavalcada înaintea, se pierdeau mai multe vieți. Câteva tancuri au alunecat de pe podul plutitor. Se balansau o clipă la marginea dezastrului, apoi piereau în apele negre, din care ieșau bulbuci. În toată mlaștina, brotacii săreau, orăcăindu-și protestul, împotriva acestei tulburări a lor, Vântul a adus spre noi, pe urmele ceții galbene otrăvitoare, un miros urât de ulei. Leuve văzuse suficient. A făcut semn cu mâna detașamentului antitank să înainteze și aceștia au pornit în pas alergător, urmați de câțiva voiști, care cărau lăsi cu grenade gâfâind. Pozițiile avansate au fost eliminate după tipicul clasic de tankul T-34, aflat în capul coloanei, înainte ca aceștia să poată trage mai mult de câteva lovituri jalnice. Pur și simplu, tancul greu a frământat oamenii, reducându-i la o masă amorfă, roșie, apoi și-a continuat senin drumul, cu fragmente de oase și carne de om atârnându-i încă deșenile. Totuși a fost distrus înainte de a mai putea provoca pierderi și strigăte de bucurie sau înălțat. Încă două tancuri au fost distruse rapid, unul după altul, dar monștrii huruiau mereu prin naștină, apărând din nămol ca niște hipopotam. Am simțit ca tremur fără să vreau și portam anghiuntit cu cotul în coaste. De ce tremuri? Ai tremur paralitic galopant? În timpul acesta sosiseră geniștii cu un stoc de minete pe care l-au descărcat lângă noi. Tancurile erau doar la vreo 20 de metri, le simțea în suflul fierbinte, iar pământul moale se ridica sub picioarele noastre. Lăvea răbni la noi să ne pregătim pentru acțiune. Fiecare om avea ei țintă, dar trebuia să ținem seama și de valurile de infanteriști care veneau spre noi. Am înșfăcat o mină și m-am lăsat pe vine gata să sar. Omul ăsta trebuia admirat. Oricare ți-ar fi fost părerea despre ofițeri în general, locotenentul LV era totdeauna acolo, totdeauna cu tine în toiul luptei. Era curajos și stăpân pe sine, ceea ce impunea respect. Că despre mine mă apăsaam tremurând pe pământ și nu încercam câtuși de puțin să fac pe eroul. Mai curând sau mai târziu aveam să fiu forțat să ies din siguranța iruzorie a ascunzătorii mele și împins afară să mă lupt cu 50 de tone de fier și oțel inamic. Până la venirea acelui moment, preferam să mă fac cât mai mic posibil. Nu aveam idei false despre propria vitejie. Coloșii s-au năpustit asupra noastră. Grenadele din tunurile lor au trecut pe deasupra capetelor noastre, căzând pe coline și făcând prăpăt printre trupele de rezervă. În timp ce noi stăteam culcați, grofi superficial săpate în pământ, artileria inamică de dincolo de mlaștini își descoperise ținta și proiectilele explodeau în jurul nostru. Familiarele rămășițe umane au început curând să umple pământul. Materia din mlaștină era aruncată în sus, plantele și animalele erau împrăștiate peste tot. Lângă mine, Barcelona mi-a atras brusc atenția și a arătat disperat cu mâna spre liniile rusești. Prudent mi-am ridicat capul. Coloane întregi de infanteriști îmbrăcați în verde ieșeau din tranșee și mergeau pe apă. Am fost atât de surprins încât, momentan, am uitat pericolul de a fi spulberat în bucăți și m-am îndreptat ca o săgeată să văd mai bine. La o cercetare mai atentă mi-am dat seama că nu mergeau, ci mai degrabă patinau, cu rachete legate de picioare. În urma lor venea o formație de sănii motorizate echipate cu mitraliere. Tot timpul cât fusese în soldat, nu văzusem așa ceva. Ce cretin ne-a spus că rușii nu știu să lupte?" am întrebat, lăsându-mă înapoi în ascunzișul meu superficial. Adolf!" a răspuns Barcelona cu amărăciune. El a zis-o. Nena Adolf care habar n pentru că n-a fost niciodată aici, la furisita de măcelăreală. Locotenentul vei vorbea rapid la telefonul de campanie." Atacă în forță sunt cel puțin o divizie, nu voi putea să țin poziția prea mult. Am nevoie de întăriri. Am..." Telefonul a început să păcă plângăreț. Am văzut degetele lui de vest strângându-se pe receptor. Vă spun, nu poți să țin poziția dacă nu-mi trimitești ceva întăriri. Am nevoie de ajutor pentru Dumnezeu. Aruncă împotriva noastră tot ce au. Eu nu sunt făcător de minuni. Ce naiba să facem?" Să așteptăm să fim acelăriți. asta nu se să oprească înainteala. Probabil nici măcar nu va întârzia. Am nevoie de oameni. Am nevoie de mai mulți oameni și am nevoie de ei imediat. Telefonul a păcănit din nou, mai tare și mai agresiv decât înainte. Am auzit sunet de șuierături. Lăve s-a încruntat brusc și s-a posomorât. Foarte bine, a zis furios, dacă astea sunt ordinele. A trântit aparatul de pământ, iar porta s-a întors și a făcut cu ochiul în direcția mea. Cum mai arăta cu un șir de medalii pe piept? Se pare că asta va fi marea ta șansă. În sfârșit, moartea sau gloria, asta ne mai lipsea. a stat o clipă cu ochii lui albaștri între deschiși, privind la tancurile care înaintau. Fusese forțați să facă o haltă temporară ca să dea infanteriștilor șansa de a le ajunge. Nu-i nicio distracție într-un tan când trebuie să fii însoțit de infanteriști. Leu a schițat un zâmbet aspru. Plutonul 2 gata de luptă, pregătiți-vă pentru acțiune! Doar cu doi ani în urmă, lansarea unui atac de către oameni împotriva tancurilor fusese considerată un act de eroism apropiat de nebunie. O faptă de un curaj extraordinar care merita o decorație. De atunci devenise o banalitate, cât de puțin sinucidere, ci un lucru firesc. Lăve și bătrânul au intrat primii în acțiune. Fiecare ținea în mână o mină T. Bătrânul a aruncat-o pe -a lui sub burta unui tank. Luve a plasat-o pe -a lui la baza turelei altuia. S-au produs două explozii simultane. Amândoi s-au aruncat într-o parte. Luve a aterizat într-o groapă de proiectil unde stătea gemuit Kleiner, cu brațele în jurul picioarelor și genunchii vârâți sub bărbie. Fața îi era cenușie de frică și era clar că nu avea nicio intenție să participe în vreun fel de acțiune. Love s-a uitat în jur până a dat cu ochii de o bazucă abandonată, ai cărei servanți zăceau morți alături. L-a pe Kleiner în coaste ca să-i atragă atenția. Fugi!" a zis și adu bazuca aia de acolo. Kleiner nu l-a băgat în seamă. Oarecum nerăbdător, Löwe a repetat ordinul, dar omul a început doar să se smiorcăie. Löwe l-a privit cu un amestec de nedumerire și dezgust. În momentul acela s-a rostogolit spre micuțul, sărind în groapa de proiectil și împroșcând nămol negru. Și-a dat seama de situație dintr-o privire și metodele lui de a o rezolva au fost mai dure și probabil mai eficiente decât cele pe care lăve își putea permite să le folosească. Dute și a blestemata aia de ca a strigat. L-a înșfăcat pe Kleiner care tremura de ceafă și l-a scos afară cu lovituri de cismă. A sărit apoi după el și i-a tras un pumn în față. A fost o lovitură care i-ar fi făcut pe cei mai mulți oameni să-și pierdă cunoștința, dar, surprinzător, pe Kleiner l-a ajutat să-și vină în fire. S-a târât până la armă, a luat-o și s-a întors repede cu ea la locotenent. Un T-34 făcea prăpăt doar la vreo 20 de metri departare. Foarte calm, Luve a ridicat bazuca la umăr. Grenada așbura șuierând spre țintă. Tancul ne observase și și-a îndreptat imediat mitralierele spre locotenent, care a avut doar timp să se arunce înapoi în groapa de proiectil, înainte ca gloanțele să înceapă să zboare. Noi am așteptat, s-a auzit o explozie puternică și o limbă roșie de foc s-a înălțat spre cer din turela tankului. Lângă mine, micuțul mi-a dat o lovitură cu vârful cismei. Dai drumul puștule! Într-un fel oarecare, fără să știu, făcusem rost de două mine și țineam câte una în fiecare mână. Bătrânul mi-a făcut un semn încurajator din cap și m-a bătut ușor pe umăr. Mi s-a părut că nu am o altă alternativă decât să ies și să fac pe eroul. M-am târât până sus și am privit înnebunit în jur. Drept înaintea mea se profila amenințător silueta masivă a unui T-34. Dumnezeu știe de unde a păruse. Țeaba lungă a tunului era deasupra capului meu îndreptată spre cel ca un deget osos. Fără să mă îngădui timp de gândire, am azvârlit o mină direct sub turelă, m-am aruncat într-o parte și m-am rostogolit câte eram de lung în noroi. Sufrul explozii m-a aruncat în aer și m-a adus din nou pe pământ la o distanță de vreo 30 de metri. Un alt tank era aproape deasupra mea. Îngrozit, am azvălit cealaltă mină spre el, am sărit din calea lui și mi-am acoperit capul cu mâinile. Nu s-a întâmplat nimic, uitasem să o amorsez. Tankul și-a continuat drumul, iar eu a trebuit să stau și să privesc neputincios cum a distrus ultimul nostru tun antitanc. Aveam doar pușca automată și câteva grenade și nu ataci un T-34 cu așa ceva. Pentru o clipă m-am refugiat într-o groapă de proiectil plină de apă mociloasă. Pe suprafața apei pluteau pete de ulei, iar într-o parte, într-o baltă de sânge întunecat, zăceau un corp mutilat. Aerul din jur era plin de fum negru și miros de cordită, care te făcea să tușești până vomitai. Deodată, din senin, l-am văzut pe micuțul ridicându-se în mijlocul tancurilor.